Egy magyar író dedikációi Most nyílt meg a T.D.V. utca 7-es szám alatt a nagy író T.D.V. emlékmúzeuma. Jövünk, megyünk a tágas termekben, s elgyönyörködünk-e nagy realista, hátrahagyott töltőtollainak, kávéfőzőinek és pártagsági könyveinek gyűjteményében. A vitrinekben láthatók barátainak, szerelmeinek ajánlott könyvei is dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé. Mamának és papának hű gyermekük. Ellának. Bellának. Karolínának, Linának. Cucusnak. Mucusnak. Hamara Kristóf, miniszteri tanácsosnak, hazafias hódolattal. Lófő, tá, Dv. Bia Biatorbágyi Blumfeld Móricnak, a nagy humanistának, a Hungária elsőgumi vezérigazgatójának, az írók bőkező istápjának, tá, dajcs, V. Hamara Kristóf nénak, a közép-rodéziai misszióvédnökasszonyának a megváltásra váró, Tá, dé, vé. Ostorovics Kornélnak, a nagyszerű kritikusnak, a Göbbels prózája című esszé szerzőjének, tá dé, Gró etelnek, tisztelő tá dé, Etelnek, Tá-Etusnak forró felgondolásokkal, Décske Vécske, Nyuszi! Máskor ne harapj! Nyuszko! Utóbbi kiradírozva, helyébe tintával beírva, Doktor Berény Aladárnak a zseniális válóperért. Trenkattivadar nagy hadosztály parancsnok úrnak! Innen a távolból súlyos vastag bérfekélyemmel köszöntöm a moszkva kapuid döngető hadosztály tiszti és altiszti karát, tiszteseit és legénységét, tá D. V. Hamar Hamara a Kristófné elvtársnőnek hatodik kerületi igazoló bizottság. Barátság. T. D. V. Ostorovics Kornélnak az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének. Blumfeld Móricz bácsinak állatkert a szép vizslakölykökért. tá D. V. Hamara a Kristófnak. Kanadai magyar nemzetőr. Üdv, tá dévé. Hamara Hamar a Kristóf nénak belvárosi kutyafürdő. Vizslám nevében, Tá-Dévé. Ostorovics Kornélnak a némely igekötő helytelen használata Stálin prózájában bátor szerzőjének. Nyuszikám, te vagy az igazi. Meg tudsz bocsátani Nyuszkónak. Doktor Hajmási Péternek, a nagy urológusnak hálás betege. Dr. Hajmási Pálnak, a nagy kardiológusnak hálás betege. Ostorovics Kornélnak. Férjem, Posztumusz könyvét önnek ajánlom, amiért beszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit. Tá, dé, vé, né, született gró etel. Fenti gyűjtemény korán sem teljes, még számos TADV dedikáció rejtőzik közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. Felkérem az olvasót, ha ilyenekről tud, értesítse a TDV emlékmúzeumot.